«Отколись?» «Але вони передали і торт, мамо?» «Ось у мене в сумці. Бачите, який великий шмат?» І всі запитували про вас і переказували вам вітання. «Ви гарно провели час?» – запитала Енн. «Дуже гарно!» – стримно відказала Поліна. Таке смачне було частування, а пан Фрімен, пастор із Галкоу, знов обвінчав Лоїзу і Моріса. «Це святотарство!» Тоді прийшов фотограф, і ми всі фотографувалися. А які розкішні квіти! Вітальна була, мов, оранжерея. Як на похороні. І, ох, мамо, Марі Лаклі теж приїхала із Заходу. Вона тепер пані Флемінг. Пам'ятаєте, як ми дружили в дитинстві? Кликали одне одну Полі і Молі. Несосвітені дурниці. Так приємно було знов її побачити і пригадати давні часи. Її сестра М теж приїхала. «Із таким солоденьким малятком?» «Ти так кажеш, наче вони їстивні!» – пирхнула пані Гіпсон. «Звичайні собі діти!» «О, ні, діти не бувають звичайні!» – заперечила Ен, Що саме в тому мить занесла до кімнати в Азолі Троянт. «Кожне маля – це диво!» «У мене було їх десятеро, і в жодні мій нічого дивовижного не бачила!» «Поліно, ти можеш хоч трошки всидіти спокійно? Ти мене дратуєш!» «І навіть жодного разу не спитала, як минув мій день!» Та цього мені, певно, і чекати вже годі. Я може, і не запитуючи сказати, як минув ваш день, мамо. У вас такий веселий, свіжий вигляд. Поліна доці була така щаслива, що могла трохи лукаво розмовляти навіть зі своєю матір'ю. Бачу, ви з паною Ширлі дуже гарно провели час. Так, ми добряче порозумілися. Я просто дозволила їй робити все, що вона хоче. Мушу визнати, уперше за багато років я цікаво з кимсь побалакала. Я на така близька до могили, як декому хотілося би. Слава Богу, я ще не оглухла і не здитиніла. А моє вино їм, певно, не сподобалося. Сподобалося мамо. Усі сказали, що вино дуже смачне. Довго ж ти зволікала, щоб розказати. А де моя пляшка? Чи годі і чекати, щоб ти згадала про неї? П -п пляшка розбилася, затнулася Поліна. Хтось її там у коморі... Проте Лоїза дали мені іншу, таку семісіньку, тож не хвилюйтеся, мамо. Ця пляшка була у мене, відколи я щойно почала господарювати у власнім домі. Лоїзу пляшка не може бути точно така сама. Тепер таких не роблять. Принеси мені ще одну шаль, я так чхаю. Мабуть, застудилася. Жодна з вас не думає, як шкідливо мені сидіти на вогкім повітрі. Тепер у мене, вичевидь, загостриться неврит. У цю мить до пані Гіпсон зазирнула сусідка, тож Поліна скористалася з нагоди трішки провести Ен. «Добраніч, пану Шерлі, Цілком ласкаво попрощалася з нею пані Гіпсон. «Дуже вдячна вам. Якби в цьому місці було більше таких, як ви, йому б це страшенно зарадило». Вона всміхнулася беззубим ротом і, притягнувши Ен до себе, шепнула, «Байдже, що люди кажуть. Я вважаю, що ви доволі гарна дівчина». Ен і Поліна – йшли прохолодною, свіжою нічною вулицею. Поліна розповідала все, про що не зважувалася казати в присутності матері. «Ох, пану Шерлі, то було божественно! Як я можу вам віддячити? Ніколи в мене не було такого розкішного дня!» Я ще багато років житиму спогадами про нього. Так весело було знов стати дружкою. А дружбою був капітан Айзек Кінд. Він був колись моїм кавалером – Тобто, не кавалером, навряд чи він мав серйозні наміри, та ми часто каталися разом. І він зробив мені два компліменти. Сказав, я досі пам'ятаю, яка вродлива ти була у тій бордовій сукні на лоїзині в весіллі. Хіба не дивовижно, що він так і не забув моєї сукні? А тоді ще сказав, твої коси і понині на колір, мов миляса. Але в цьому не було нічого негідного, так, пану Шерлі, Зовсім нічого». А коли всі поїхали, ми злу та молі повечеряли разом. Я була така голодна, здається, уперше за багато літ. Як це приємно, їсти все, що хочеться, коли ніхто не каже, що те чи те зашкодить моєму шлунку. А тоді ми з Мері пішли до її колишнього дому. Блукали там у саду і говорили про давні часи. Бачили кущі буску, що посадили з неї колись. Ми так гарно проводили там літні місяці в дитинстві. А коли сіло сонце, ми пішли на рідне старе узбережжя і мовчки посиділи там на скелі. З надгавані лунав корабельний дзвін. І так приємно було знову чути вітер з моря і бачити, як мерехтять на воді відблиски зірок. Я вже і забула, які прекрасні ночі над затокою. А коли вже геть стемніло, ми повернулися додому, де на мене чекав пан Грегор. І, сміючись мовила Поліна, подалася старенька до себе назад. «Я дуже хотіла би, щоб вам тут не так тяжко жалося, Поліна». «Ох, пане Шерлі, мило, тепер мені це байдуже», квапливо відказала Поліна. «Тим паче, сердечній мамі я справді потрібна. А це так приємно, бути потрібною комусь». «Так, бути і приємно». Енн міркувала про це у своїй кімнаті в башті, де скрутився на ліжку Димко, що допіру втік від одів та Вона думала про Поліну, що квапилася назад у своє ярмо, хоч і супроводжувана безсмертним духом радісного дня. «Надіюся, я завжди буду потрібна комусь», – звернулася Ендокоте. «Це така радість Демко, дарувати щастя іншим. Нині я подарувала Поліні цей день, і тепер почуваюся такою багатою. Але... Ого, Димко, ти ж не вважаєш, що я колись буду така, як пані Гіпсон? Навіть і у 80 років. Не вважаєш, Димко?» І Денко, глибоким, сонним вуркутінням, запевнив її, що він так не вважає. У Бонів'ю Енн приїхала в п'ятницю ввечері, напередодні весілля. Того дня Нельсона влаштовували вечерю для друзів, сім'ї та гостей, що приїздили поїздом від порту. Великий літній будинок доктора Нельсона з безлічу господарських споруд стояв серед ялин на довгому вузькому мисі, за яким стриміли золотаві піщані дюни, котрі знали все, що годилося знати про вітри. Дім сподобався Енн із першого погляду. Старі кам'яниці, що не бояться ні дощів, ні вітрів, ні примхливої моди, завжди мають спокійний та величний вигляд. Цього щерневого вечора в нім вирувала радість юного життя. Дівочий сміх, привітання давніх друзів, брички, що приїздили і від'їздили, подарунки і невсидючі діти. Усіх поглинула святкова метушня. Хіба двоє чорних котів, доктора Нельсона, Варнава і Савл, сиділи на поруччі веранди, споглядаючи все довкола, мов два смоляних сфінкси? І з юрми вигукнула Салі і потягла Енн нагору. «Ми дамо тобі кімнату на північній піддащі. Хоча ти, звісно, спатимеш там з ще трьома дівчатами. Тут такий хаос. Тато ставить намет для хлопців у гаю. І на засклану варанду ми принесемо ще кілька ліжок. Дітей, ясна річ, укладемо на сіні в повідці. Ох, Ен, я так хвалююся. Це неймовірно весело виходити заміж». Моя сукня щойно сьогодні прибула з Монреаля. Просто мрія. Кремовий рубчастий шовк, розшитий перлами та мережений комір. І подарунки пригарні. Ось твоє ліжко. Нарешті трьох спатимуть Мемі Грей, Дот Фрейзер та Сіс Палмер. Мама хотіла поселити тут іще і Еммі Стюарт, але я не дозволила. Емі на тебе ображена. Вона сама хотіла бути дружкою. Та хіба ж я могла Взяти у свій почат цю куцу гладуху І в зеленій сукні Вигляд у неї буде такий Наче її мучить морська хвороба О, ен, і тітка Нишпурка тут Вона щойно приїхала І це жахливо Ми запросили її, звісно Та хто ж думав, що вона приїде вже сьогодні А хто ця тітка Нишпурка? Татова тітка Пані Кеннеді Насправді вона тітка Грейс Але Томі прозвав її Нишпуркою Бо вона завжди пхає носа в усі таємниці, нікуди від неї не дітися, вона щодня найперше прокидається вранці, і останнє лягає спати ввечері. Так боїться пропустити щось цікаве, але це ще не найгірше. Коли є щось таке, чого казати не слід, вона неодмінно це скаже, і вона досі не затямила, що існують питання, яких ставити не можна тато називає всі її заяви вітаннями тітки нишпорки. «Я знаю, вона зіпсує нам усю вечерю. А от і вона». Відчинилися двері, і зайшла тітка Нишбурка. низенька, смаглява, банька та жінка. Уся пропахла нефталіном. Із незмінно стурбованим виразом обличчя. Коли не зважати на цей вираз, вона таки дещо скидалася на кицьку, що винюхує мишей. «То ви і є та сама пана Шерлі, про яку я стільки чула». Та ви зовсім не схожі на ту пану Шерлі, що я знала колись. У тієї були такі гарні очі. Отже, Салі, віддаєшся нарешті. Сердечна нора єдина в дівках зустається. Пощастило твоїй матері спекатися аж п'ятьох дочок. Вісім років тому я сказала їй, Джейн, як ти гадаєш, невже всі твої дівчата віддадуться? Чоловік – то суцільний клопіт, а вже ж. Із усіх непевних речей у цім світі найгірша – то шлюб. Але що ще лишаються, жінці? Це я щойно і сердечній Норі казала. Невелика радість бути старою панною, Норо, мовила я. Згадаєш мої слова. Що собі думає той Джим Вілкукс? Ох, тітку Грейс, дарма ви це казали. Джим та Нора посварилися ще в січні, і відтоді він до нас не приїздив. Я завжди кажу те, що думаю. Не варто про таке мовчати. Я чула, що в не і саме тому запитала про Джима. Краще тобі знати, мовила я, що він начебто впадає за Алеонорою і Прінгл. Вона вся почервоніла, розлютилася і утекла. А що тут робить Вера Джонсон? Вона ж вам не родичка. Вера моя близька подруга, тітка Грейс. Вона гратиме весільний марш. Невже? Або ж вона не зіграла похоронний марш замість весільного? Як то отнула пані Скотт на вінчанів до Ребест. Це віщує лихо. Не знаю. Де ви розташуєте на ніч усе це юрбище? Напевне, дехто муситиме спати на для білизни. О, тітко Грейс, ми для кожного знайдемо місце. Або лише, Салі, ти не передумала в останню мить, як Хелен Саммерс. Це зійме такий переполох. Твій батько аж надто радіє. Я не з тих, хто повсякчас шукає неприємностей, та сподіваюся, нагла кров його не зальє. Я таке часто бачила. Тато причудово почувається, тітко Грейс. Просто він трішки схвильований. Ох, Салі, ти ще замолода і не знаєш усього, що може статися. Твоя мати каже, що церемонія відбудеться завтра у півдні. Усе змінюється, і весільні звичаї теж. Але то хіба на краще? Коли я віддавалася, вінчання було надвечір. А батько закупив до весілля 20 галонів вина. Тепер не ті часи. А що коїться з мерсі Деніелс? Я зустріла її на сходах. Такий землистий колір обличчя. «Всі ж, бо ми благаємо молитві малосердя», – засміялася Салія, крутячись перед зеркалом і оглядаючи себе в нові вечірні сукні. «Не промовляйте немарний слів зі святого письма», – дорікнула тітка Нишпурка. «Вибачте її, пано Ширлі, вона ж оце вперше йде заміж. Або лише жених не стояв, мов зацькований, а з ними так часто буває. Певно, так воно їм насправді і є». Та хіба ж можна це демонструвати? Або лише він не забув обручки, як Аптон Гарті. Той мусив надіти Флорі на палець кільце з карнизу. Я піду ще раз огляну подарунки. Ти стільки гарних речей отримала Салі. Або лише ручки твоїх нових ложок було не так важко чистити, як то здається на перший погляд. Вечеря на просторі заскленій веранді, вдавалася напрочуд весела. Розвішані повсюди китайські ліхтарики Запарлювали в ніжні кольори святкові сукні, лискучі коси і білі, ще не зорені зморшками обличчя дівчат. Варнава і Савел, мов дві ебенові статуетки, сиділи на широких підлокітниках крісла доктора, де він давав їм по черзі ласі шматки. «Ти не згірший за того Паркера Прінгла», – мовила тітка Нижбурка. «У нього пес сидів із усіма за обідом». Та ще мав власний стілець і серветку. Ну, та рано чи пізно на всіх буде суд господній. Вечірка була велолюдна. Окрім дружок та дружб, у гості приїхало ще четверо заміжних донюк Нельсонів із чоловіками. Та жвава, навіть попри вітання тітки Нишпурки. А може і завдяки їм. Ніхто не сприймав її серйозно. Для молоді вона була хіба що приводом до жартів. Коли їй відрекомендувала Гордона Хіла – і вона заявила, «Та ви ж геть не такий, як я уявляла». Думала, Салі знайде собі височенького красення. Між товариств хвилою прокотився сміх. І опецьковатий Гордон, якого навіть найближчі друзі вважали хіба симпатичним, злякався, що він ніколи не вщухне. А коли вона сказала Дот Фрейзер, «Леле, ти щоразу нові сукні, або лиш батьків гаманець тебе витримав і ще буде кілька років». Дот, звісно, була готова сварити їжевцем в олії, та іншим дівчатам це видавалося дуже комедним. Коли ж у розмові про завтрашній весільний банкет тітка Нешпурка похмуро зауважила: сподіваюся, що всі отримують назад свої чайні ложечки, бо на весіллі Герті Пол їх зникло п'ять, то потім жодної не повернули. Пані Нельсон та її зовиці, що позичили їй три ложок, від жаху пополотніли. Та доктор Нельсен лише засміявся. «Ми просто змусимо всіх вивертати кишені при виході, дідко Грейс». «Смійся, Симуелю, та коли це стається в родині, тут уже не до жартів. У когось, напевно, ті ложки і понині лежать. Я щоразу, як іду до когось у гості, видивляюся. Я впізнаю їх, будь-де, хоча це й сталося 28 років тому. Сердечна нора була тоді ще немовлям». «Пам'ятаєш її тоді, Джейн, у білій вижитій льолі?» «Двадцять вісім років!» «Ти старієш, Нору, Хоч у такому світлі цього і не видно!» Нора не засміялася разом з усіма. Вигляд у неї був такий, наче вона ось-ось почне варгати блискавки. На відміну від прохолодно-білявої салі, Нора Нельсон мала пишні чорні коси, темні очі, густі чорні брови та оксамитові рум'яні щоки. Ніс її почав уже нагадувати орлиний дзьоб, та й загалом її ніколи не вважали красунею. І все ж, навіть попри її понурий, мов зутліле багаття вираз обличчя, Ен мала дивне відчуття, що їй цікавіше було б дружити з нею, аніж зі жвавою веселою салі. У після вечері почалися танці. Із широких, низьких вікон старої кам'яниці лунали музика і сміх. О десятій нора зникла, Ен, трохи втомлена галасом і веселощами, прослизнула через передпокій до задніх дверей, що відчинялися ледь не на самісінький мис, і спустилася кам'яними сходами вниз на берег, попри невеличкий сосновий гайок. Як приємно було вийти із задушливої кімнати на прохолодне морське повітря, як дивовижно морехтіла сріблисте місячне сяйво на поверхні затоки, який казково прекрасний був корабель що вирушив у путь на Сході Місяця, і тепер наближався до Гавані. Такої ночі, здавалося, можна було натрапити на танець росалок по підбережжю. Нора, похмуріша за грозову хмару, сиділа, згорбившись у тьмяній тіні скелі. «Можна мені посидіти тут з тобою?» – запитала Ен. Я втомилася від танців. Та й шкода пропускати такий гарний вечір. Я тобі застрю, мати цілу Гавань на заднім подвір'ї. «А як би ти почувалася такого вечора, якби не мала жениха?» – смутно і різко запитала Нора. «І навіть сподівання, що він колись з'явиться!» «Я думаю, ти сама в цьому винна», – відказала Н, усідаючи поряд із нею. Аж раптом Нора виявила, що звіряє їй усі свої прикрищі. Якимось чином Енн усіх спонукала до відвертих розмов. «Звісно, ти це кажеш тільки іщемності, але не треба». Ти не згірше за мене знаєш, що я не з тих дівчат, за якими гинуть чоловіки. Я негарна панна Нельсон. І я невинна, що не маю жениха. Я більше не могла там лишатися. Мусила втекти сюди, щоб дозволити собі поплакати. Я втомилася всміхатися, бути з усіма люб'язною, вдавати, що мені байдуже, коли вони сміються з моєї самотності. Це ранить. Боляче ранить. Я єдина лишаюся у батьківському домі. Четверо моїх сестер заміжні. У п'ятої завтра весілля. Ти чула, як тітка Нишпурка нагадала мені за столом про мій вік. Одень вона казала мамі, що я від минулого літа постаріла. А вже ж постаріла. Мені вже 28. І ще через дванадцять років буде сорок. Ен, як я зноситиму це життя, коли доти не пущу власних корінів. На твоєму місці я не смутила себе. Просто рікуваннями якоїсь дурної бабери. Звісно, у тебе ж нісе такий, як у мене. За десять років я буду носати, як батько, і ти, мабуть, не журилася би, якби стільки років чекала, що чоловік тобі освічиться, а він ані слова про це не казав. Журилася би, не могла б не журитися. От, у цьому все моє лихо. Ти чула, напевне, про мене і Джема Вілкокса. Давня історія. Він стільки років ходив за мною. Та ніколи і не обмовився про весілля. Ти любиш його? Звісно, люблю. Досі я вдавала, що це не так, але тепер годі. Ми не бачилися ще від січня. посварилися. Хоча ми і доти сотні разів сварилися, І він завжди повертався, а тепер уже не повернеться. Не хоче. Он до його дім. У місячнім Сайві, по той бік затоки. Він там, а я тут. І між нами ціла гавань. І так буде завжди. Це... Це жахливо. І я нічого не вдію. Хіба він не повернеться, якщо ти його покличеш? Покличу? Ти думаєш, я здатна на таке? Краще вмерти. Якщо він хоче, йому ніхто не завадить прийти. А якщо ні, я теж не хочу. Але я хочу, дуже хочу. Я кохаю Джима. І хочу вийти заміж. Хочу мати власний дім бути пані Вілкокс і заткнути рота тідці на шприці. Часом мені так кортить стати варнавою чи савлом, просто щоб засічати на неї. Якщо вона ще раз назве мене сердечною норою, я ж бурну в неї відерцем для вугілля. Хоча насправді вона ж каже лише те, що всі і так думають. Мама втратила надію, що я колись вийду заміж, то вже й мовчать. Зате інші повсякчас мене шпигають. Ненавиджу салі. Звісно, це гидко з мого боку, проте я її ненавичу. У неї буде чоловік і гарний дім. Це несправедливо, що вона матиме все, а я нічого. Вона не краща, нерозумніша і не набагато вродливіша за мене, просто і пощастило. Ти, напевне, думаєш, що я жахлива, ти мені байдуже, що ти думаєш. Я думаю, ти дуже, дуже втомилася цими тижнями приготувань та клопотів, і те, що раніше було важке. Тепер стала нестерпна. «Ти розумієш мене. Я завжди знала, що ти зрозумієш. Я давно хотіла подружитися з тобою, Ен. Мені подобається твій сміх. Я теж хотіла би уміти так сміятися. І я не така набормозна, якої здаюся. Та все через брови. Це, мабуть, вони відлякують чоловіків. І справжньої подруги ніколи я не мала. Та в мене завжди був Джим. Ми дружили. Давно. Ще з дитинства». Коли він був мені потрібен, я ставила запалену лампу при отім віконці на горищі, і він одразу плив сюди в човні. Ми всюди ходили разом. Інші хлопці не мали жодної змоги. Та ніхто з них, мабуть, і не прагнув її. А тепер усе скінчено. Я набридла йому, тож він використав сварку, як привід мене позбутися. Ох, завтра я зненавиджу тебе за те, що розповіла тобі це все. Чому? «Ми завжди ненавидимо тих, кому раптово звіряємо найпотаємніше», – сумовито відказала Нора. «Але часом на весіллі щось заходить тобі в голову, і мені все байдуже. Все байдуже. Ох, Ен, мені так зле. Дай хоч тобі виплакатися. Завтра я цілий день повинна буду всміхатися і вдавати щасливу. Салі вважає, що я через забобон відмовилася бути її дружкою. Знаєш приказку?» Тричі в дружках, то до віку в дівках. Але річ не у тім. Просто я не витримала би стояти там, чути, як вона каже так, і знати, що я ніколи не зможу сказати те саме Джимові. Я, напевно, задерла б голову і завила. Я хочу бути нареченою, мати посаг, білизну з вишитою монограмою і подарунки. Хай буде навіть срібна масельниця від тітки Нижбурки. Вона всім їх дарує». «Где річ із кришкою, мов баня на соборі Святого Петра? Ми ставили б її на стіл, щоб Джим за сніданку міг посміятися з неї. Ох, енн, здається я божеволію». Дівчата попід руку повернулися в дім. Танці скінчилися, гості ладналися спати. Томі Нельсон відніс Варнаву і Савладу Клуні. Тітка Нишбурка сиділа на дивані, розмірковуючи про всі ті страхіття, яких вона сподівалася уникнути завтра» аби ж ніхто не підвівся і не назвав причину, з якої цей шлюб укладати не можна. Так було на вінчані в тілі Гатфілд. Гордонові так не пощастить, відповів дружба. Тітка Нишвирка не змигнув, в нього суворими карими очима. «Юначе, удруження, то вам не жарти. «Та певна річ», – захвало відказав він. «Аго, Нору, коли вже ми і на твоїм весілі потанцюємо?» Замість відповіді Нора підійшла до нього і ударила. Спершу по одній щоці, тоді по іншій. Кляпаси були нітрохи невдавані. Опісля цього вона метнулася сходами нагору, не озираючись. Ця дівчина, мовила тітка нишпурка, перевтомилася. Соботній ранок минув у круговерті останніх справ. Ен, запнувшись фартухом пані Нельсон, допомагала Норі готувати салати. Нора була геть непривітна. Очевидячки, вона, як і казала напередотні, устигла вже пошкодувати про свою вчорашню відвертість. «Тепер ми ще місяць околигувати будемо», – пирхнула вона. «Та й татові на всі ці хвастощі ледве грошей стане». Але Салі так затялася, що хоче гарне весілля, і тато поступився. Він геть її розбестив. «Злізь і заздрість», – дорікнула тітка Нишпорка, що саме в ту мить зненацька вистромила голову з комори де мучила пані Нельсон своїми безнадійними сподіваннями. «Це правда», – гірко проказала Нора, звертаючись до Енн. «Вона правду каже, я зла і заздрісна. Мені нестерпний навіть вигляд щасливих людей. Та все одно, я не шкодую, що вчора дала ляписа джадові Тейлору. Дарма ще за носи не смикнула. Ну от, салата готові. Гарні вийшли. Взагалі я люблю готувати святкові страви, коли в добрім гуморі». Ох, надіюся, усе мене добре, заради Салі. Хай там що, а я таки люблю її. Хоч зараз і ненавиджу кожного, адже мовіл кокса в першу чергу. Аби лиш наречений не зник перед самим вінчанням. Долинав із комори скорботний голос тітки Нижбурки. Як Остін Кріт, Він просто забув, що жениться того дня. Кріди всі коваті, Але таке – це вже занадто. Дівчата перезернулися і розсміялися. Усе норне обличчя змінилося, просвітліло, ожило і засяяло, аж раптом хтось зайшов повідомити, що варнаво знудило на сходах. Вочевидь, він об'ївся курячою печінкою. Нора кинулася прибирати шкоду, а тітка нишпурка виплала з комори, уголос надіючись, що весільний торт не зникне, як то сталося десять років тому на весіллі в Ел Кларк. До полудня все було бездоганно приготовано. Стіл накритий, ліжка застелені найкращими простирадлами, повсюди стояли кошики із квітами, а у великій північній кімнаті салі з трьома дружками тремтіли в радіснім очікуванні. Ен в оливково-зеленій сукні та капелюшку оглядала себе в дзеркалі і журилася, що її в цю мить не бачить Гілберт. «Ти така гарна!» – дещо заздрісно візначила Нора. Це теж гарна, Нору. Ця димчасто блакитна сукня і розкішний капелюшок підкреслюють твої лескучі коси та сині очі. Тут усім байдуже, чи гарна є, сумовито відказала Нора. Ен, гляди, щоб я всміхалася, щоб не була тінню смерті на бенкеті. Я ж мушу грати весільний марш. У верезна нацька розболілася голова. Хоч мені радше кортиці грати похоронний марш, як того боялася тітка Нешпорка. Тітка Нишпорка, що цілий ранок, заважаючи всім, не пала по кімнатах, обруднуватім пенюарі і заношенім хатнім чіпці, тепер з'явилася в усій пишноті бордового шовку і повідомила Салі, що один рукав її весільної сукні пришитий криво. Та ще висловила сподівання, що під час танців ні в кого не вистромиться поділ нижньої спідниці. Як то сталося на весіллі в Ені Крусун. Пані Нельсон зайшла до кімнати і розплакалася, уздрівши гарну салі у весільному вбранні. Ну ну, Джейн, не будь така сентиментальна, втішала її тітка нишпорка. У тебе лишається ще одна донька, і схожа завжди. Сльози на весіллі віщують лихо, або лиш ніхто не вмер, як старий дядько Кромвел на весіллі в Роберте Прінгал. Сердешна мусила від потрясіння два тижні в ліжку пролежати. Після цієї натхненної настанови. Саллі та її дружки вийшли до вітальні, де Нора трохи бравурно зіграла весільний марш. І де впродовж у церемонії ніхто не помер, і не сталося жодних прикрощів з обручками. Весілля вдалося таке гарне, що навіть тітка Нишбурка на кілька хвилин облишила всі свої тривоги. «Зрештою», – оптимістично сказала вона згодом Салі, – «навіть коли ти і будеш нещаслива в шлюбі, старою панною тобі було б далеко гірше». Смутна і самотня Нора незручно сиділа перед фортепіано, та потім підвелася і міцно обійняла салі, зіжмакавши весь її серпанок. Ну от і все, похмуро проказала Нора, коли після банкету молодята і більшість гостей роз'їхалися. Вона оглянула кімнату, порожню і занехайно, як то завжди буває після свята. Тут з'яв'яла затоплена квітка з корсажа, там безладно розштовхані стільці, клапоть мережева, два загублених носовички, крихти печива після дитячих веселищів, темна пляма на стелі, яка просучилася з гостьової кімнати, де тітка Нишпурка перекинула глека з водою. Треба прибрати цей безлад, сердито тувала Далінора. Скільки гостей лишається до понеділка чекати поїзда від порту. Завтра вони влаштують багаті на озбережжі і танці по підмісяцям. Можеш собі уявити, наскільки мені хочеться танцювати по підмісяцям. Я радше лягла б у ліжко і поплакала. Після весілля дім завжди здається покинутим, зауважила Ен. То я допоможу тобі прибрати, а тоді ми вип'ємо по чашечці чаю. Ен Шерлі. Для тебе чашечка чаю то ліки від усіх турбот? Це тобі слід лишитися старою панною, а не мені. Не ображайся. Я не хочу бути грубою, але, мабуть, така вже вдалася. Ці танці на озбережжі мені нестерпніші за саме весілля. Раніше Джим завжди бував у нас на таких вечірках. Ен, я, напевно, поїду і вивчуся на доглядальницю. Я знаю, ця праця буде мені бритка, хай злянеться всевишні на моїх майбутніх пацієнтів, але не хочу сидіти в Самерсайді і слухати насмішки, що так і лишилося ні з чим. Ну а тепер візьмімося за ці масні тарілки і одаватимемо, що нам це подобається. Мені справді подобається. Я завжди любила мити посуд. Це ж так гарно, зробити брудне знову чистим і блискучим. Тебе треба виставити в музеї, перхнула Нора. Доки зійшов місяць, на озбережжі все було готово літанців. Хлопці розпалили велетенське багаття і спаліччя, що його прибило хвилями до берега, морська вода пінилася і мерехтіла в місячних променях. Ен була сповнена радісного перечуття майбутніх розваг та посмутніла, оздрівши обличчя Нори, що спускалася сходами з кошиком наїдків для гостей. Бідолашна, якби ж я могла щось удіяти. Аж раптом у голову їй стребнула думка. Ен часто випадала діяти під впливом імпульсивних поривань. Вона метнулася до кухні, схопила там невеличку гасову лампу і рвонула сходами на горище де поставила лампу при маленькім віконці. Виглядала воно на інший бік Гавані, а від гостей ховалася за верхівками дерев. Може, він побачить вогник і приїде? Нора, мабуть, страшенно розсердиться. Та це не має значення, якщо він тільки приїде. А тепер мушу ще побігти загорнути кавалок торта для Ребеки Д'ю. Джим Вілкокс не приїхав. Невдовзі Ен уже й не чекала на нього а згодом і геть забула о веселі круговерті свята. Нора кудись зникла, а тітка Нишпурка, як не дивно, ляглася спати. Об одинадцятій вечірка скінчилася, і отомлені танцюристи, позіхаючи, розбралися по своїх кімнатах. Ен була така сонна, що і забула про лампу на горищі. Та о другій ночі в спальню прокралася тітка Нишпурка зі свічкою в руці. Засліпивши дівчат яскравим світлом. Господи, що сталося? вигукнула дот Фрейзер, сідаючи в ліжку. Тс. насичала тітка нишпорка, очі в якого замалим не вилазили з орбіт. У домі хтось чужий. Я точно знаю. Що це за галас? Наче кицька нявкає чи пес валує, засміялася дот. Е, ні, суворо відказала тітка нишпурка. Я знаю, пес валує в клуні, та це не розбудило мене. То був стукіт, гучний, виразний стукіт. Від привидів упорів, довгоносих почвар та злодіїв, що стукотять ночами, спаси нас, господи, промоврила Ен. Це вам не смішки, пане Ширлі? Нас пограбують. Піду розбуджу Самуеля. Тітка нишпорка вийшла, дівчата перезирнулися. Гадаєте, усі подарунки внизу у бібліотеці, невпевнено проказала Ен. «Байдуже! хай там що, я встаю!» – заявила мамі. «Ен, ти бачила, яке лице було в тітки Нишбурки, коли вона стояла тут, низько тримаючи свічку, розкошлена, а довкола вистрибували тіні? Справжня тобі аендорська чаклунка!» Четверо дівчат у висловнули в передпокій. Тітка Нишбурка привела доктора Нельсона в халаті і капцях. Пані Нельсон, що не могла знайти пенюара, Налякано визирала із дверей спальні. Ох, Сімейлю, будь обережний. Якщо це злодії, вони можуть стріляти. Дурниці, я не вірю, що там хтось є, буркнув доктор. Кажу тобі, я чула стукіт. Кволо наполягала тітка Нишпурка. До товариства долучилося ще кілька хлопців. Усі разом на чолі з доктором Нельсоном на вшпиньках спустилися додолу. Позаду чим чекувала тітка Нишпурка зі свічкою в одній руці та коцюбою в іншій. Із бібліотеки безсумнівно долинав галас. Доктор відчинив двері і зайшов. Варнава, що спромігся заховатися в бібліотеці, коли савла віднесли до клуні, насмішкувато мружився, сидячи на спинці дивана. Посеред кімнати, у тьмянім від свічки, стояла нора та якийсь молодий чоловік. Він обіймав нору і притискав до її обличчя велику білоносову хостинку. Це хлороформ! Заверещала тітка нешпорка і коцюба з гучним дзенькотом опала з її рук на підлогу. Молодий чоловік озирнувся і випустив носову хунку. Вигляд у нього був геть спантеличений, та все ж то був дуже гарний молодий чоловік із лагідними карими очима, хвалястою каштановою чуприною і виразно окресленим підборіддям. Нора підхопила хунку і знову протесла її до обличчя. «Джими Вілкокс, що це означає? Удавано суворо запитав доктор Нельсон. «Я не знаю, що це означає», – доволі сердито відказав Джим. «Знаю лише те, що Нора подала мені сигнал із вікна. Я був на масонському бенкеті в Саммерсайді і щойно оперше повернувся додому. Та коли побачив світло, відразу ж поплив сюди». «Не подавала я тобі сигналів», – обурилася Нора. «Заради всього святого не дивіться так, тато. Я не спала, сиділа в себе при вікні, не роздягалася» аж раптом побачила, як від озбережжя суди мчить якийсь чоловік. Коли він підбіг до дверей, я впізнала Джима і кинулася вниз. А тоді наскочила на двері бібліотеці і розюшила носа. Він намагався зупинити кровотечу. Я вскочив у вікно і перекинув лавку. «А я ж чула стукіт», – утрутилася тітка Нишпурка. Та, оскільки Нора запевняє, що не подавала мені сигналів, я перепрошу всіх причетних – і позбавлю вас свого непроханого товариства. Шкода, що твінічний спокій був порушений, і ти перетнув усю гавань із такою безглуздою причини, якомога холодніше, відказала Нора, намагаючись відшукати невимощене кров'ю місце на джимовій хустинці. «Причина геть безглузда, це так», – мовив доктор. «Перевірно, чи замкнені двері», – знову втрутилася тітка Нишбурка. «Це я поставила там на горищі лампу», – знічено сказала Енн. А тоді забула. «Як ти могла?» – закричала Нора. «Ніколи тобі не прощу». «Чи ви всі подуріли? розсердився доктор Нельсен. «До чого така метушня?» на – «Набога!» віконицю, віконницю!» «Ти змерзнеш на цьому протязі!» «Норо! Закинь голову назад, і кровотеча припиниться!» Сльози сорому і гніву, змішуючись із крові на обличчі Нори, надавали їй страхітного вигляду. Джим Вілкокс волів... Щоб підлога під ним милосердно розверслася і допомогла йому провалитися в льох. Отже, войовничо заявила тітка нишпорка, тепер ти мусиш побратися з нею, Джим Вілкокс. Вона ніколи не знайде собі чоловіка, якщо всі довідаються, як її застали тут із тобою у другій ночі. Побратися з нею. роздратовано вигукнув Джим. Та чого ж я хотів усе життя, як не побратися з нею, тільки про це ж мріяв. «Чому ж ти раніше не сказав мені про це?» – запитала Нора, озираючись і дивлячись йому в очі. «Чому?» «То ти ж була геть неприступна, руками глузувала і зневажала мене. Скільки разів ти саму себе перевершувала в намаганнях показати, яка я для тебе дрібна жалюгідна комаха. Я думав, що тебе і питати марно. А в січні ти сказала, «Це ти мене змусив». «Я тебе змусив. Це вже цікаво». Ти скористалася зі сварки, щоб спекатися мене. Ні, я. який же я дурень, що поїхав сюди серед ночі, бо думав, що потрібен тобі, коли ти подала мені сигнал. Освічитися тобі. Я освічуся негайно, щоб ти мала втіху відмовити мені перед ними всіма. Нору Едет Нельсон, ти вийдеш за мене заміж? Авжеж, авже ж, ж я вийду. вигукнула Нора, так безсоромно, аж навіть вернава почервонів за нею. Джим недовірливо глянув на Нору. А тоді підскочив до неї. Можливо, кровотеча з її носа припинилася, а може, і ні, це вже не мало значення. Здається, ви всі забули, що настала неділя, заважила тітка Нешпорка, яка й сама щойно згадала про це. Залюбки випала б чашечку чаю, якби хтось його заварив. Я не звична до таких цен. Аби лиш сердешна Нора тепер була вже з ним назавжди, принаймні свідки в неї є. Усі вийшли на кухню і пані Нельсон спустилася і заварила чай. Тільки Джим та Нора лишилися в бібліотеці з Варнавою в ролі Дуенії. Ен не бачила Нори аж до ранку, а вранці то була вже зовсім інша Нора. Зарум'яніла від щастя і молодша років на десять. Це все завдяки тобі, Ен. Якби ти не поставила цієї лампи, хоча минулої ночі десь дві з половиною хвилини, я відчувала, що можу відірвати тобі вуха. «А я все проспав», – бідкався Томі Нельсен. Проте останнє слово було за тіткою Нишбуркою. Абалеж не виявилося так, що вона хутко віддавалася та гірко побивалася. Уривок із листа до Гілберта Нині закінчився навчальний рік. Попереду два місяці в зелених дахах. І висока, духм'яна, росиниста папороть обіч струмка. І мериткливі тіні на стеженні закоханих і сониці на луках панна Бела, і дивовижні сутінки побід ялинами в лісі привидів. Моя душа літає, мов на крилах. Сьогодні Джен Прінгл принесла мені букетик лілей і побажала гарних канікул. Вона приїде до мене в гості, якось на суботу і неділю, а хтось іще не вірить у дива. Проте маленька Елізабет убита горем. Я хотіла, щоб і вона приїхала до мене, та пані Кембел заявила, що їй цього не треба. На щастя, я нічого не розповіла Елізабет, тож уберегла її від розчарування. «Напевне, без вас я завжди буду Лізі», – сказала вона мені. «Принаймні, почуватимуся Лізі». «Думай, як нам буде весело, коли я повернуся», – відповіла я. «І звісно, ти не будеш Лізі. Ти ж ані трохи не схожа на Лізі. А я писатиму тобі щотижня, маленька Елізабет». «Ох, пану Ширлі, правда? Мені ще ніколи ніхто не писав». Так гарно буде, і я вам напишу, коли вони дадуть мені грошей на Марко, А коли не дадуть, ви все одно знаєте, що я думаю про вас. Я назвала Борундука на задні подвір'я на вашу честь, Ширлі. Ви ж дозволите мені? Я спершу хотіла назвати його Н. Шерлі, а тоді подумала, що це буде нечемно. Та і Н, то не ім'я для Борундука. А ще ж, то може бути хлопчик Борундук. Борундуки такі милі, правда? Але жінка сказала, що вони гризуть корені троянтових кущів. Не дивно, відказала я. Я запитала Кетрін Брук, де вона збирається провести літо. Вона відповіла дуже скупо тут, а ви гадали де. Я відчувала, що мушу запросити її до зелених дахів, та не змогла. Хоча вона б і не поїхала, мабуть, а якби й поїхала, то злостивістю своєю зіпсувала б мені всі канікули. Та як подумаю, що вона ціле літо нидітиме сама в тім жахливім пансіоні, мене починає гризти сумління. Позавчора Димко приніс у дім живого вужа і поклав на підлогу в кухні. Якби Ребека Дю могла пополотніти, то пополотніла би. Це була остання крапля. вигукнула вона. Останнім часом Ребека Д'ю така дратівлива, бо мусить повсякчас оббирати із троянд великих зеленкуватих жуків. І топити їх у гасі Вона каже, що у світі розвелося аж надто багато комах Нора Нельсон та Джим Вілкокс одружаться у вересні Дуже скромно, безметочні гостей та дружок Нора каже, що це єдиний спосіб уникнути тітки Нешпорки, А запрошувати її вона не хоче Але я буду присутня, наче як неофіційно Нора запевняє, що Джим так і не повернувся би до неї якби не та моя лампа у віконці. Він хотів би продати свою крамничку і поїхати геть на захід. Ох, подумати лише про всі ті шлюби, котрі я нібито влаштувала. Салі переконана, що Нора і Джим увесь час сваритимуться. Але так їм буде краще, ніж жити в взлагоді з кимось іншим. Та я не думаю, що вони сваритимуться постійно. Здебільшого всі наші прикрощі стаються від непорозуміння. У нас із тобою воно теж було так довго. Добра коханий. Твій сон буде солодкий, якщо це залежить від побажань на віки твоєї. ПОСКРИПТОМ. Останнє речення – це точна цитата з листа бабусі тітоньки Четі. Рік другий. Шелестки туполі, Примарний провулок. 14 вересня. Як важко змиритися з тим, що два наших прекрасних місяці позаду Адже вони були прекрасні, правда, коханий? І тепер лишається всього два роки до... Кілька абзаців припущено. Та приємно було й повернутися в шелестки тополі, до моєї власної башти, до мого власного крісла і мого власного височеного ліжка. І навіть димка, що ніжиться в останніх променях літнього сонця на підвіконі в кухні. Одове втішилося, побачивши мене. А Ребека Д'ю дуже щиро сказала, як добре, що ви повернулися. Маленька Елізабет відчуваєте саме. Ми так радо зустрілися біля зеленої хвіртки. Мені було трохи лячно, що ви потрапите в завтра раніше, ніж я, мовила Елізабет. Гарний вечір нині, правда? Сказала я. Де ви? Там завжди гарний вечір, пану Ширлі, відповіла маленька Елізабет. Який розкішний комплімент. Як ти провела літо, мила? Запитала я. У роздумах, тихо відказала Елізабет. Про все те добре, що станеться взавтра. Потім ми пішли до моєї башти читати оповідання про слонів. Зараз маленьку Елізабет дуже цікавлять слони. Навіть саме слово «слон» таке врочисте, правда, серйозно мовила вона. Сперше, за звичкою, підборіддя на обидві руки. Я хочу, щоб о завтра було багато слонів. Ми позначили парк слонів на нашій мапі Чарівного краю. І не всміхайся так зверхньо і погордливо, Гілберте, як ти, напевно, всміхнешся, прочитавши це. У світі завжди будуть казки. Він не зможе без них існувати. І хтось мусить вигадувати їх. Приємно було і повернутися до школи. Хоч Кетрін Брук і настала ні трохи привітніша, зате учні, здається, раді мене бачити. А Джен Прінгол просить допомогти їй зробити з фольги ніби ліянголів до концерту в недільній школі. Навчальна програма цього року видається мені цікавішою за попередню. У ній тепер є новий предмет – історія Канади. Завтра я мушу прочитати маленьку лекційку про війну 1812 року. Так дивно читати історії давніх воїнів, подій, котрі ніколи більше не повторяться. Я сподіваюся, що для всіх нас ті битви днів минулих будуть лише предметом академічного інтересу. Неможливо уявити собі, щоб у Канаді знову розв'язалася війна. Я щаслива, що той історичний період давно завершився. Ми хочемо відновити діяльність нашого драматичного гуртка. І для цього збиратимемо гроші по всіх родинах, де є школярі. Льюіс Аллен та я взяли на себе ж Роуд. І цієї ж суботи обійдемо тамтешніх мешканців. Льюіс надіється вбити двох зайців, бо він бере участь... У конкурсі на найкращий фотознімок фермерського будинку від журналу Сільський Дім. Венегорода становить 25 доларів, і це означатиме, що Люїс може купити собі нове пальто і костюм, а вони ж йому так необхідні. Усе літо він пропрацював на фермі, а тепер знову платить своїм господарям за кімнату хатньою працею і тим, що прислуговує за столом. Певно, це йому нестерпно, та він ніколи про це і словом не похопився. Мені подобається Льюіс. Рішучий, завзятий хлопчина, що так чарівно шкіриться замість усмішки. Він забагато працює. Торік я боялася, щоб він бува не захворів от перевтоми. Утім, літо на фермі, здається, трохи зміцнило його. Наступної весни він закінчує школу і сподівається пройти річний курс у Королівській учительській семінарії. Цього року вдови хоче якнайчастіше просити його до нас на недільній вечері. Ми з тітонькою Кейт уже обговорили, як можна це влаштувати. Я наполягла, що платитиму більше за своє прожиття в їхньому домі. Умовляти Ребеку Дю ми, звісно, і не намагалися. Я просто поцікавилася в тітоньки Кейт у її присутності, чи зможемо ми бодай двічі на місяць кликати до нас на недільній вечері Люїса Аллена. Тітонька Кейт холодно відказала, що цього вони дозволити собі не можуть. Бо і так запрошують у гості по неділях самотніх дівчат. Ребека Дю страдницьки заголосила. Це була остання крапля. Так зобожіло, що не можемо хоч зрідко годувати бідного, сумлінного, працюватого хлопця, який прагне здобути освіту. Та ви за печінкою для цього кота більше платите, а він чи не лусне вже от тих харчів. Платіть мені на долар менше, проте кличте Льюіса. Удове пристала на цю палку проповідь. «Люїс приходитиме до нас, без жодних збитків для Димка чи Ребеки Д'ю». Мила Ребека Д'ю. Учора надвечір дітенька Четі та й кома прийшла до мене в башту і розповіла, що хоче купити собі розшитий бісером чіпець. Але дітенька Кейт заявила, що вона вже застара для такого і тяжко скривдила її почуття. «Невже я справді застара, пану Ширлі? Звісно, я волію мати гідний вигляд, але мені так хотілося того чіпця з бісером». Вони завжди здавалися мені, ну, скажімо, ошатними. І ось тепер вони знову в моді. «Застарі?» «Певно, що ні, люба тітонька Четі», – запевнила я. «Не можна бути за старою, щоб носити те, що хочеться. Якби ви були застарі для чіпця з бісером, вам би його і не хотілося». «Я все ж куплю його просто на злокейт», – відказала тітонька Четі. «Утім, геть не зластиво. Але чепець вона безперечно купить». І, здається, я знаю, як примарити із цим дітоньку Кейт. Я сиджу сама у своїй бащі. За стінами її непорушна погідна ніч і велика оксамитова тиша. Навіть тополі не шелестять. Я щойно відчинила вікно і послала цілунок декому за сотню миль від мене у напрямку Кінспорта. ж роуд належала до звивистих доріг, а день сприяв мандрівникам. Принаймні так гадала та Льюіс, петляючи нею, зрідка зупиняючись, щоб помилуватися сапфіровим мерехтінням затоки з-поміж дерев, чи сфотографувати пригарний пейзаж або малювничий будиночок серед густого листя у видалинку. І хоч не так приємно було стукати у двері тих будиночків і просити пожертв на роботу драматичного гуртка, та Ен і Льюіс розділили обов'язки. Він умовляв жінок, а вона переконувала чоловіків Краще вам із чоловіками розмовляти Коли йдете в цьому капелюшку і сукні Порадила Ребека Д'ю Я свого часу немало пожертв на не збирала І весь мій досвід вчить Що якщо ви гарні і убрані на зле То більше грошей від чоловіків дістанете Та коли мусите із жінками розмовляйте Дягайте найстаріші і найгідкіші плаття. Яка цікава річ дорога, Льюіс Моліливо проказала Ен Не пряма а отака із глухими кутами і поворотами, за яких раптом вигулькує щось дивовижно прекрасне. Я завжди любила повороти на дорогах. «Куди йдеться Дольж Роуд?» – запитав практичний Люїс, хоч і думав у цю мить, що голос пане Шерлі нагадує йому весну. «Я б могла б зараз виявитися прискіпливою вчителькою Люїсе, і сказати, що дорога нікуди не йде, а стоїть на місці, але не казатому». Що ж до того, куди вона йде чи веде, то це байдуже. Можливо, на край світу і назад. Згадай слова Емерсона. «О, що для мене той час?» Це наше нинішнє гасло. Світ вочевидне зригнеться, якщо ми ненадовго йому спокій. Поглянь на ці тіні від хмар, на безрух зелених долин, на те обійстя з ябленою в кожному кутку. Уяви його навесні». Сьогодні один із тих днів, коли люди відчувають, що живуть, і навіть вітер тобі, друг і брат. Як чудово, що у бабіч дороги тут росте духм'яна папороть. Папороть із тонкими, невагомими павотинками на стеблах. Це вертає мене в давні дні, коли я уявляла чи вірила. Мабуть, усе-таки вірила, що легкі осінні павотинки – то катертини казкових фей. У золотому видолинку вони відшукали придорожній потічок. І присівши на моху, що здавався розсипом крихітних папоротей, напилися з чашки, яку Льюіс скрутив із березової кори. Доки людина не змарніє від спраги і не знайде врешті-решт води, вона не відчує істинної втіхи відпиття, мов він. Того літа, коли я працював на Заході, на будівництві залізниці, одного спокійного дня... Я заблукав і мусив довго дибити прерією. І коли вже думав, що помру від спраги, знанатська вибрів до якоїсь хижі, де поміж верб жебунів отакий потічок. Як я пив? Тоді я краще зрозумів Біблію та її любов до чистої вити. Зараз ми дістанемо воду геть з іншого джерела, занепокоїлася Ен. Он де насувається велика хмара. І, Люісе, я люблю зливи, та на мені мій найкращий капелюшок і одна з найкращих суконь, а найближчий дім аж за півмилі звідси. Там є стара покинута кузня, кивнув рукою Люїс, але до неї треба бігти. І вони побігли, а тоді зі сховку милувалися зливою як і всім, чим тішив їх той день безтерпотних мандрів. Світ огорнула непорушна тиша. Юні вітерці, що поважно шурхотіли, і перешіптувалися вздовж дороги, згорнули крила і принишкли. Ані листок не ворушився, ані тінь не маяла. Листя кленів на повороті дивилися нижнім боком угору. Так, мов би, клени пополотніли від страху. Велетенська прохолодна тінь налетіла на них, мов зелена хвиля. Небо облягли темні хмари. Тоді хапливий, стрімкий порив вітру і линув дощ. Він боляче періщив лися, танцював на курній червоній дорозі і весело стукотів по даху старої кузні. «Якщо це довго триватиме», сказав Люїс. «Та це тривало недовго». злива вщухла так само раптово, як почалася, і в краплях дощу на мокрих деревах знов мерехтіло сонце. Поміж білих лопатих хмар де-неде прозирало сліпучо синє небо. Дальні пагорби ще невиразно видніли запилине дощу. Проте із чащі долини попід ними вже зіймалися ніжні персикові тумани. Довколишні ліси виблискували і саяли, мов весні. А зміж гілок великого клена побіля кузні заспівала птаха, наче повірила, що і справді настала весна. Так посвіжішав, і сповнився п'янкими ароматами світ. Давай поглянемо, що там є, мовила Ен, щойно вони знову подалися в путь, озираючись на вузеньку бічну стежку, яка пролягала між двома старими, овитими золотушником парканами. Навряд чи хтось там живе, засумнівався Люїс. Певно, це одна з тих доріг, що ведуть до гавані. Та все одно ходімо. Я завжди любила бічні стежки віддалені від битого шляху, загублені у своїм зеленавім усамітненні. Чуєш, як пахнуть мокрі трави, Льюісе? А ще я всім своїм єством відчуваю, що там є дім, такий собі дуже фотогенічний дім. Чуття не обмануло Ен. Невдовзі вони справді оздрили дім, та ще й доволі фотогенічний. То був химерний, старовинний будинок із низько навислою покрівлею, квадратними вікнами, що їх рами ділила на безліч дрібних фрагментів. Великі старезні верби дбайливо простягли над ним гілля, а довкруж безладно купчилися чагарники та інші багаторічні рослини. Був він убогий та пошарпаний дощами і снігопадами, проте великі повідки і клуні позад нього стояли міцні, чималі і доглянуті. Я чув пану Ширлі Буцем, коли стайнім господаря ліпші за будинок, це свідчить, що прибутки його перевищують витрати, зауважив Люїс, ідучи з Н трав'янистою стежиною і з глибокими рівчаками від коліс. Радше це свідчить, що про коней він бає ревніше, аніж про сім'ю, засміялася Н. Наряд, що ми дістанемо тут гроші. Зате, зміж усіх будинків, що ми нині бачили, до конкурсу цей годиться це найкраще. На фотографії не буде видно, що він сірій. Цією стежкою часто хтось і їздить, знизу в плече малюється. Певно, тутешні мешканці геть відлюдьковаті, і про наш драматичний гурток ані гадки не мають. Зроблено я фотографію, перш ніж ми стіймемо їх у власнім лігві. Будинок здавався покинутим. Та все ж, зробивши фотографію, вони відчинили невеличку білу хвіртку, пройшли через усе подвір'я і постукали побляклі від сонця блакитні кухонні двері. Паратні двері тут, як і в шелестких тополях, вочевидь були радше для вигляду, ніж для користування. Якщо тільки про двері, буквально поховані під заростями Віргінського винограду, можна було сказати, що вони є в домі для вигляду. Вони сподівалися щонайменше начемність, із якою їх зустрічали досі. Байдуже, чи супроводжувалося вона щедрістю – Отож і не дивно, що обоє були спантеличені, коли двері розчахнулися і на порозі замість привітної дружини. Чи доньки фермера, яку вони надіялися оздріти, постав високий, широкоплечий і вже де-не-де -де сивий чоловік років 50, котрий доволі непоштиво запитав. «Чого вам треба?» «Ми прийшли в надії зацікавити вас нашим шкільним драматичним гуртком», – незграбно почав